për informata më të hodësishme apo për një problem që mund të shfaqët në këtë drejtim, mund të referoni faqës ti me zyrtarë në Facebook, Hoxhë Nisrama, Hox për të marë, insha Allah, informatat të mjaftushme në lidhe me këtë inkuadrim, për të nëndjek dhe për të bërë pjutje njëtën kohë në kuadrë të këti emisioni, për insha Allah dhe të ulemërëm si kur që përmenda edhe për mundësin e inkuadrimit edhe në emisionit e tjera me lejnë Allahot Azogel.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 e rëdhruar për ligjerat, gjysmore, ku nuk ka mundësi të bënë inkuadrime me telefonë, sonte kam përgjithë që tjetë realisht, praktikesht përgjigje në pytit e juaj që ka nërë për mes SMS-it. E pas taj, vërdën rrje dhe e zakonëshme e emisionit. Sonte është kështu, ndërsa me lirën e lojën levalën, nga ja vë arshme, dhe të fillim me tema të reja në kuadrën të emisionin tonë që ka thotë thot feja.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 dashë ka shumë shkruar që nuk përputhen me zvetë, ndërsa në gjuhën arabe një shkronjë mund të ndryshojë kuptimin. A ndër gjuhën arabe kemi për shemb 3 lloje të shkronjës h, ndërsa ne kemi vetëm një h. Dhe mos respektimi i dallimit mes këtyre shkronjave bën që pastaj të ka edhe keç kuptim edhe të ka, do të thotë, ndryshim në kuptim. Pra unë nuk ta preferoj që të lexosh asnjë surë të Kuranit e asurën seqde taletëzash latinisht. Por, bëndë sabër, angazhau përpjeku nësaj e alfabetin e gjuhës arabe, që të kesh mundësi pastaj, lërëshëm, këndëshëm, taletëzash, original, Kur'anin mu ashtu sikur që i kishtë e zbjërë Muhammedi s.a.ll. Mosëtua nuk mundëm, nga se, në qofëse, në në koshë, për kohë të ngusht, jemi bindur se njëhë njerëz,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 Arabishtë të lexosh është e lehtë. Duket pak e vështirë për sillor, por me lenë Allah xhëlalualla nëse mbërritet te Allah xhëlalualla dhe me kiçëllim të sinqert, me lenë Allahu Allah xhëlalualla kom të të lësu shumë këtë rrugë. E tjëtra që si më shkund çap, mos mos boksi krahasime. Thuaj keni shpirtin tek Allah, Allahu Allah është mbledt, sa pagunë Allah xhëlalualla që është dorti. Po të krahasojmë përshëmë një shërbim që dikush na e bën, sa të ngjashmë si më shkund çap, nuk e kem kët kompetencë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 të këndojmë lutja që i ka këndu Muhammedi sallallahu al-sallam, njën nga këtu lutet shumë të përferuara dhe shumë të të beshme me lene Allah Gjallahu Ala, e kje lutën që Muhammedi sallallahu al-sallam ja ka kënduar dy një për vetëti, Hasanit dhe Husejnit radiallahu ta'ala, anë huma, e gjenë këtë në kuadrë të libit mburojë e muslimanit. Këthej është e ka liber, qëfar të i që këndojmë fëmive për të mbrotin nga mësyshi,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 të shikosh në shkakun ç'të shihmosh ku mposyre. Mund të Mun jetë për shkakun e një qëndë shikon pastaj si duket vetë ai mirë. Në këtë problem vetë pëlqejm. Dorsa lufsosh kët vesë ky është i keq. Ti duket një vetë njerë i bukur, vetë i mirë, ti duket se po për, po i rën mirë këta dhe pastaj ti pëlqen vetë kjo është i keq. e keq. A dhe pasuar të ndëkçi nga se mund të goditsh me smunën e vetë pëlqij vet. Pëlqimit, dhe kjo është mundi rën. Ka së pasatë njeriu e, e, e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 Pandaj largojmë me kypes. Njeriu ka nevojë më shumë kompasuri, e kuptoj kët. Njeriu ka nevojë ta shikojë në pasuri, kët e kuptoj. Si jo? Ma s'të del çfarë do të lë mënyrë, por jo të jetë e natyrës ekstreme, që për çdo lëvizje, për çdo ndryshim, për çdo gjë në pasyrë, në pasyrë. Kjo është e tepërt, dhe mund të shonë në smundje fatkeqësisht. Që njeriu pastaj edhe kujikohet në pasyrë. Dën rrug, thotë, mos vallse ku pa diçka mirë. Shejtoni bën vez tan rrugës ku ato qitçkan rini i zgushtuar ka muzi sheton thotë shikon kët pjesë që harumë qyrimir këtu e ke diçka në shaj dhe vazhdimisht bën me duar shto të lëviz duke mendoseni më ka diçka anë ka është rrezikshme se në i bëhet vezë pastaj me vezë vezë të rrezikshme që e komplekson këto qitçkan andaj rrua ju dhe largon nga gësmunja duke mos e ndon parafasyrës mos rri fillim do të ishte e pakufshtir por lufto kundër tivësi që ta rruash veten për të ardhmën Gjasa mund të marr për masa shumë më të ndryqyes e pastaj të posash shumë keq, Allah na ruaj ta. Thot jam një vajzë që fal namaz, por prindit më kundërshtojnë për kët. Kuat e fund nëna ime posmuret dhe më thosë un po i fus në haram, duke i detyruar ata më thon mos u fal. Dhe prandaj posmur nëna, ando se Allah i dërgon nesimës mua si shkak i kësaj dhe si ti përijima aty kur më fai son mua. Kan vol për këtë desharë. Unë nuk e kuptoj kët, vallahi. Thot, nuk e lën vajzën Mufal e tani thot ti po na shtin gjuna neve, se po falesh apo thënë mos u fal. Po mirum s'po kuptoj vallahi thot. Ë, kjo vajzë po falet, për këm po falet? Për, për, për Allahun azhajal. E ju po tutë që po në gjunat tek kush? Te Allahu azhajal. Po shumë thjesht të kjo punë. Mosin në gjunat tek Allahu dhe në këtë mufal. Ti nuk e kufar foy. Ne thonë ti falesh. Dhe asgjë të të nuk bën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 Për mund tjetë të dhirmë shumë ma i madhë, Allah, Allah në rritë të goditit me smunja, shumë ma të rronë. Besat një që këtu me thonë, me e pengu njërën mu falë. Kjo është një nga kribet matë më dhatë mundshme që di kush mund më po. Gjahli, madhë, Allah, të mi po. Kësu ka qenë e bugjehli, armi ku ma i madhë e Allah të zgjellë. I cilëri të nëtonë dhe të pengonë të Muhamedin sallë Allah së mga namazi dallaka kërcnumë në jehanam e ka kërstun gjithashtu edhe me sulm nga ana e melajve që që, që tash ky në shpartallojnë nga gjyndai madh çaje bën atë çka ti më don dikon mes me mufal ndër Allahut fort soft ti që po fallesh ti kujdesu mirë për prindet së llo mirë me ta krijo ligjime që kinë tyra dhe këshilloj thuaju se kjo që ju po e bëni vallahi është në dëm të juve edhe në këtë botë edhe botën tjetër çfar krimi bën avaj me fal ndo kuptoj pse do qenë mufal do qofse ka frikë Allahu xhelalu se mos po i dënojnë për shkak gjunjëve që po e bojnë se po e pengojnë vazën e namazit anta apo e di kë se u gjuna me pengut i këngë namazit dhe kur kta e din kët atë erdhën nga kjo e di se edhe namazi ka obligim anta e di se vazë dyre po e kryn obligim ndaj Allahut e di se Allah u Gjellewala i shpërblen ata në qëfës e përkrojnë, me gjithat, gjithat këtu i shpërfilin, dhe pëngun vazin nga namazi, edhe nuk falin vetë. Kjo rështë gjithesme. Andaj, ti më së ndihë fajtore për azë që ndodhë, në qëfës e nuk ke fajt të të përrejt se falin shëpëton. Një musliman që falë 5 kuë namaz, dhe në gjyëti, a leot me vratë derë negre, pasaj me shqitë, jo nuk leot, nga se deri,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 që ka një mision e arshëm dhe skadi që ka përlem këtë punë. Kjo e para. E dyta, e, ke gjikuar ke thënë se nuk ka të bën azim mëngit në shkazë besimit. Peku edhe që nuk ka të bëj. Andaj, ajetit e para së rrëm flasin për betejen që e zhvilluar mes rëmagve dhe persianve. Ku në të thëtë jenë mundur persianet. Mirë po allahu, para le imran, gulli i beti rrum, është mundur ushtri aramake nga persian. Mirë po ata, min baadi gëllebim se ja glibun. Mirë po ata, pas kësaj humbje, apo, do të fitojnë, se shpejti, në një fiturë më të marë se humbje që e kam pësuar. Kjo nuk është fakt historik, nuk është analizë ushtarake e beti e që zhvilluar. Mirë po, zhvillimet mes persianve dhe rëmakve i kanë dik me vëmendje korejshtë e mekës dhe besimtarët në meke. Me qëfar është yë? Korejshtë e mekës kanë qënë idhujtarë dhe për të treguar se e vërteta është në anë e tyre kanë thënë persianët janë zërputista. Andaj, ata adhurn idhujt dhe ja fitojnë ndërsa rëmakët janë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 dhe janë këzuan nga kërështë e mekës. Andaj e ka qenë këvnik në bazë besimit apë në bazë shkafit. Bazë besimit. Dhe Allah i ka përgëzuar besimtarët së ke ka qenë me ursit saktume që kanë humbë kësaj radhe rëmaket por ata së shpejti të të fitojnë. Dhe kështu kanë dodhë. Fibidh e sinin për pak vite. Dhe për pak vite, për më pak së 7 vite kanë fituar rëmaket në bi persiant fitore të madhe duke i shkaktuar humbje për të reguar se, e Helukitabit, pasu të libët, të kryshterët, edhe pse, edhe pse, libët të një kapsuar shtrebrime, dhe në besim të të të nuk janë të pasër, në monetizm të pasër, për shkak se e ndërtojnë, besim një të të një trinitet, me gjithat, pak një lidhje që e kanë pasë me pegamberin, Isin A.S. pak një lidhje që e kanë me libët të shendë, Allahu ju kanë dhimuarë,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 është një vërësim negativ i tepëruar. Nuk ka nevoj të paradjykojme dherin këtë mos, edhe kësha pa dhe shiqe në, në të armën mos në paradjykojni, se nuk i lezojmë pytët e ju e. Nuk ma më mërmenë që kene bërë pytën dhe një herë e që nuk jemi përdiqër. Andaj përdiqemi për aqë sa dim. Për aqë që nuk e dim, nuk na vijet të top të, të thejmë nuk e dim. Më mirë të thejmë nuk e dim, se sa të shtrembrojmë dheq Thë të hojgjënëruar, jam uh, emartuar që njëzëdët vjetë, a kam gjuna me marrë një fëmi me rritë. Kjo është një sprovë që Allah Gjalli Leval të ka sprovu me te, bënë sabër, dhe mundohë me marrë shkaqë të duhëra, të lihuara fëtarishtë për me, të ndu për me pasë të mi. Na në antë të atërë këtë dërshimë me marrë një fëmi me rritë, nuk prishë për me rritë të, të mjetët. Mirë, pa, po, duhë me pas që gjithmonë me disaj nuk është fëmija. Andaj qoftësë e gjinisë maskullore, kur të rritet, ti kujdes, nuk bën me tortu sikur se nenën. Do të thotë vetë mu vetëm me të, me dal me të nga sa është fëmiu i për ty jot. Andaj qofsi i, i përmbash rregullave fetare, në raport me fëminë e adaptuar, nuk prishpun me adaptonin fëmijën. Andaj nëse don me adaptu një fëmijë dhe me marr me rrit para prakisht, para se u bëket atë mirë të mu interesu të ndonjë gjë që ti ofrt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 ka sa çus komunti fmija apo s'do më shprindet ose prindet mas me më dashur fmijën, kështemunds me kjo. Kjo nuk ka mundësi më ndodh. Përveç se si i pasojë ndoshta ndonjë problemi të caktuar smundje preken nga ana e shejtanëve. Andaj mirën mi bo rukje me Kënu Kur'an, e çu do një hoj sikurse ka përmërvëdhë më i bo rukje, me dinë Allahu xhallojtë i kalon edhe kthehet në gjendjen normale. Shiko ndruar këtu ishin pyetjet që pa të mundsi më i lezu nga sëmërsi kësaj natë dhe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 o i kam tri pytje për hozhen pytja e por është të do më thonë që farme në dimitë kine a së në nga me dame të bukën po oh. pytja tjetër, pytja dytë është oren që vendosim në dore a du do të vendosim në dore në djasa apo në të majten më thonj, a ma shumë është e preferush me dore djasa apo dore majte dhe pytja e tretë është të të në televizor është do më thonë në kanal me amë do më thonë janë ata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 deklaratë e fundit që dul dhe tha se lufttarët që mbrojnë vitin i ngjan jashtë vetë përgjysmë, që më nëse ka të kanë çdo kufi apo. Andaj Zoti u zoft dhe më nëse me kët donë e ka përmbyll kapitullin e çdo respekti ndaj tij. E ka përmbyll kapitullin e mundsinë e çdo respekti ndaj tij, andaj thamnë që ulemat ton të gjithë janë pozuruan në anë tjetër. Të të edhe atë mbra në seri sipas atij arsiris dhe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 Salaamu alikëm Aleykum u salamu Më rrëhtulloh Dhe ba. shëta me ditë Qëfar gjënojë e ko Përseni të lehe Kuk gjash duke një pyjt dhe E aji besë dhe në shokën e ti Ose me nëjë kanë ti hitër Edhe Qëfar gjënojë e ko Më dhe modi Ta në dhe shëmë Salaamu alikëm Aleykum u salamu Përseni më ka thonë Në qovë si thuash Shokët tënd Në gjemi O lë imamu je këtubë dorsa imami është duke marrë hutbën i thua shokut tën hesht do të shoku flet ti thua vetë hesht me guj i thua hesht thot fakat lëgout ti e bëmë mkat e shfata meon jusef flet bësh ti nevojë ditë kur më thua hesht e kusaj gjuna gjuna i madhe boll edhe nganjë nuk dut me vit sa gjunoj mjafton që ti gjuna allah mjafton që ti gjuna sa është allah edin sa donan allah por tani nuk e di sa humpi se vep për një nuk e di Përveç sinaturës që alo na ka lemëru, na thot për kët keni ka gjuna ne edim. Por për kët na ka thon pegamazan feqat legaut, ka bënë mëkat, ka bënë punë të kohë që nuk është dartë që nuk është dash të mirësh me të gjat hutbes. Andaj ndëjmi hutbes është obligativ. Nuk lejo të bisedohet me shokun pranas me, te, atyas, me, te, me hesht, fred dikur është të atjas me atjas miton herë, flet dikush tek siko punën të ndapën. Prandaj është mëkat. Mendjë madi boll gjuna ban. Mjafton që ka thonë pejgamerësëm, ajë që në zemrët i ka një kokër me një madhësia nuk hinë gjenët, afton. A në që ka me një madhësia e kam piti pejgamerësëm, ka o me një madhësia i ka dy problemi kryesore, apo i ka uh, dy karakterisika themelore. E para është batru l'hakë, o gamë të nësë. Refuzimi të vërtetës, afton. Dikush e mësënë, te bëmë mësënë mu. Konekuon te i vogëllën do që prano të vërtetën nga njerëz që ndoshta më të vëgël se ai me moshë, me dije, me pozitë, me pasuri se merpit hynë. Se merpit tipom ka të zëmuar. Ai dje u konkursua tash më ka të zëmuar mendje madh. Refuzimi i të vërtetës është shëmbënim i Allahu na rujt. Dhe gëmtu nes në çmimin dhe përbuzja e njerëzve Allahu na rujt. Me nënçmu njerëz në baza për shemb materiale, sociale, ekonomike, familjore të priordhës të pamjes ekstreme radh mendonçmu pse panjman vetëm pse pasha më duket kështu ose vetëm pse ka këtë nacionalitet ose pse ka këtë ngjyrë allah na rujt më njerëz në këto baza është mendjemësi dhe ka thonë përqersum kush i ka këtu një kthërmime pasvojë nuk in xhenet allah na rujt. Kimi telefonat? Kimë nomë? Me nomë. Aya 414135. Fja nomë se po vjen sa ti atje oje çu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 Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hosh, desha, djupy të një banë që se ka mundësi. Po, falë, Allah. Pykej me të fara, është dhe mund, si ka mundësi që Allahus atë për disa njëzë e besojnë Allahun, ditën e gjykimit, po dhe më thonë nuk qënë besimtarë. Prapë nuk qënë besimtarë. Që është nuk qënë besimtarë, Allah?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 Fili mështë, Allah o thëtë, vëmina nësi, mën jëkulu, amanna billa, o bil jëmë i lë ëkhiri, vëmë hëmë bëjmëminin, jëqadi unë allahë, vëllë dhina amanu, vëmë yaqdaunë ilë anfusohëm, Allah o thëtë, ka për njerëzëve, të cëllët, thonë, ata rëalisht nuk besojnë në Allahon, ata rëalisht nuk besojnë dhe gjukimit, pa ata thonë, shtirën kërso përra njerëzëve, Sena besojm Allahun dhe besojm din e xhikit. Per Allah thot realisht, ai qi i njej zemra te tyre, ai qi e din se ka zemra te tyre, thot ata nuk kan besuar. Ka qysh ko mundsi me bëv vepra te cilla te dyta te ulta, shkatrime me bon tok. Me luftu pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, ende fund me unë, unë besoj Allah dhe pejgamberin. Kta gënjeshtar. Allahu thot kta gënjein nga se you hadu un Allah. Kta munduhen n këtë mënyr edhe Allahu na mashtru. Po ta din se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 Nëse një fakur dy loje, një fak, dyftyrsi, hipokrizi në besim dhe hipokrizi në vepra. Hipokriti në besim është a i qëli e shprej mës besimin, e shprej më fali, besimin. Pështiri si besimtar, në shënë zemrën ti e ka të mbilur mës besimin dhe urejnë në këse feje. Dërso, uh, hipokriti në vepra e është musliman. Kanë një farloj besimin zemrë, po të doptë,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 Alzmiru për një fjalë të vogël, pastaj bën luftë, luftë, luftë derisa të shkatërron armikun e, e, e tij. Kjo munafik është, që dëftërs. Në kushtin e kokëdotësie është munafik. Sa ka pjesë nga këto, aq ka pjesë nga dëftërsia. Allah ndaruit nga gjëmonja e keqe. Kimë telefonat? Asë duke dështoj, na falni, duke prit. Por inshallah i pët mundësia më i ngatur edhe herën, edhe herën tjetër. Kimë të planit tjetër, mënia duke prit. Orë në në? Selamë aleykëm. Aleykum, selamë rsula. O cdëse më të telefon në përsi. Po, faalë ola. Në jetër për kërën në ore. Po, shamë më dhe shkërën në fërët qënë, pasat me. Po, në më ditë që farë këptimi dhe më kërën qërën. E çartë, e çartë ola llos selim aleikum ahmet jallaj aleikum salam salla allah allah jallahu that nehnu khalaqnakum ne yekem ikri wriw inna nahnu nazalna dhikr ne yekem zbrit per kujtuset ne thata kjo nuk është për treguar shumsen e pjesëmarrësve kët në këtë punë nga s'ka qenë pjesëmarrës me allah as kush grim por kjo shpreh ne përdoret për, për madhërim te allah jallahu ala sikur se ti i thu di kujt ju jo, Zotri, për respekt dhe për ndërim, apo edhe pse ai është një person që ju është shumë, po për respektin ndërimi thua ju. Andallohjilehuala po na treguar se kjo punë që Allah e ka bërë krimi, zbithja e Kur'anit, ose kjo punë ka kërkon madhrim të posaçëm të Andallohjalehuala. Të kërkon një një lloj të pretendimit madhështie ndaj Allahu el-Jelalu. Andaj vijme shprehni ne në shomës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 ëve liçje kanë u fol tash po bëna mas ti po di ti s'kamoj mësti më fol po po qartë qartë a qart. selam aleykum hoods aleykum salam rahmetullah naat an-mir naat an-mir naat rahmet ah uh, fillimisht fakti që mbruçe pas jet dhe fillom dhe i fal pas votë hamla kjo është një një hap shumë i guximshëm që e ke marr dhe një pushim më mirë që e duhet bërë Andalullah Celle Wala chat neferson në rrugnëti. Atoç ka thënë njerëz botë më parë na kemi së nuk ka disa rase nuk ka njërin fytyrë tokos që mbulohet më parë. Në këtë kuç ne jetojmë, kumbulesa zakonisht njerëzit dinë me me përqesh, i kufizuar në disa puke caktuar, kush e kufizon veta për dopon. A nda duhet atë që kjo është aq e ulk, aq banale kjo, kjo, kjo, ë shpithje, do kjo, kjo akuzë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 për ta bënë një punë për të, për ta bënë një punë për Allahu xhelehu wela është vetë e sinqert për Allahu. Aq ko mundi dikush ku e dimna e gjojn dikun ata në but një që u mbulu me parë e gjojn sa për më na i mshël syt. Po thim se kuru që mbulohet me parë badjova e ko. Kuru që falet për parë badjova e ko. Dhe feja nuk lejon që mbulu me parë. Feja nuk është fe e parave. Feja nuk është fe e materializmit.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 si hojë, si, hoj, si dietar, si juve, si hojë gjelar tjerë, e së në të abodhe një pyjtje, po nështëa të të prej, po besa që i kur për ngaj për istirin e dhe për ngaj vlëzre ton, juve, të na i svegu fjallën Allah që është dhëtë, të na i qëtësën e zemrat, Allah ju shpërbletë njërën, matë njërë të mëndshme. Amin, e të Allah shpërbletën. Që të sen, nështëa te, te, te, të nd ju ka dhëm dhje e të ma i qëtësën i shpirë të të njërën më, njërën, më, njërën, më njërën Tash të njërë të mëndshme. Ta shdisht ta më të avoni pytje, ho, gjenes jam në gjusë jote i regullët, se dhja jote, ose shtegit, uh, diqka do ka njerë do vese, ose do senë në kumlojnë rahatsin në masin njët përveçme, senë që se kum posë për para,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 që aje e bënë kunder muslimanve, Allahu Gjellewala e ka përmblirë të të tërën në vezvese, krejtë që ka aje mund me bërët me bërë vezvese. Në musulmer me to, fëtimesh kuptojë, ka anë jeti këp një abasi rrëdi Allahanë dhe i ka thonë, kam shumë vese, ka qesh i bërë një abasi, kam pëse po qesh, kam nga së tonë i kam qështu, po, po du më thonë që nga një njërë, jënë të prume, nuk i kanë kejtë të prume, por mundot me dhe vju, i ka bo vezvej se adejmë të ali hisa përmënzirë për gjenet e tjerë, jo kështë të më rrallë. Në fillim është kuptaj e se është diqka normale dhe nuk është jeshtë dhe kënshme dhe kuptaj e se hajni për dëmë me ta vjedhë ato që e këkimat miret. Mësëja leja, i njëraja vlajnë dhe rumë, mësëmë mërë me ta. Kemi një telefonat e në kuadrujnë, pasaj vazhdoj, urnani? Në në në në në Më vjen më vështirë të po të them si hok ah. se ta bë. Po, po, të dëgjojmë. Si shafs jeta në Varreza, po kam qes me ditë. Edhe a dinë ta kok kan, ose më shoj në edhe më të vorut ku shkojmë në vizitë. Po. E çort. Unë se për këtë 20 vjeçësh që isha duke fol, vetëm i injoroj. Për shkak të dukesh rrugës. Në dukesh rrugës. Edhe një rrugaç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 Ka me në shpërblujë Allah për këtë? Andaj, e para kupteje normal, e dyta i njëraje, e treta dhije që së është pjesë e jotja, e katërta, lëtë Allah me të hekë, këll audhë më rabin nësë, melikin nësë, ilahin nësë, s'i ka surin nësë, min shërri lë wasë vasë lë khanë nësë. Rrujë më zotë, te që i zotë i njerëzve, te që i adruar i njerëzve, më ruaj nga vezveset e shëjtan dhe kërkon ndihmën e Allahut azhajal dhe mendon që me këtu me linë Allahu xhallahu ala e largosh edhe ja po përmendi për, për fond sa din vesë pak shqetësuese bën ibadet çufa dhe durëqate ja pse doko përgjidhju praktikisht shejtanit për reagimin e përagimin të ndaj vesvesave a pse po të më vesvesa më të largu nga namazi përgjidhju praktikisht se jo chimësh forzat po pas si pasojë kësaj vesvese që më ke ngancmu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 E mene që me këto, nësi përvanë gjitha këto me lina la Gjellewala, do t'japin rezultatet e të ura dhe do të dëpsohet intensiteti këtune sulmeve Allahu në rrën nga shere i shetan dhe më. Jetan vërreza është jetë, atje jetojnë të vdekurit, që për ne janë të vdekur, por kënë kalun e botën tjetër. Ne nuk e dimë si jetojnë ata, po e dimë që si jetojnë. Këmë telefonatë të inkuadrojmë urdënëni, Salam alaikum. Alekum salam, artëlla. Salam alaikum. Allah jë ndërhoft, i kom dy pitje. Ur në Allah. A ban, fatkesisht ku një vlau t'ja din një vestkesh, a ban me bëjkutu tërsisht për një vestkesh, kura i ka pa. dhe pun t'mira shumë. Pa. Kjo pëtja parë dhe pëtja dytë, ato gra që falin, po shamin nuk e qesin, a ban pak me, që thojnë me trep, me shti me qitë qanin. Pa.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 i zjerohet varë i së shesyni, më në gjesë dhe mbrëm me e shenë vende vetë në gjennet, i vjen një shak në varë, një kries, thot, kush jeti, në këtë formë kach të bukur, me këtë shoqrim kach të mirë, që po më ngëzën këtë natë vetë muarë, thot, unë janë vejë prajot e mirë, Allahu gjellewala më ka silë në formën e njëllit me të shoqnu ty, nga se këtë që mburë i mirë, këtë që ngru e mirë, po këtë ed Përdoj të tjerve që kanë qenë punë keq, ingushtot varë e ashtë tepër, dhe në atë mazë dikujt mund të ingushtot varë e, sa që bërit të futë të njëra në tjetërën, Allah unë arrujtë. Pas të të i prezentohet gjëhnemi, më në gjesë dhe mbërëmi, këtu e ki venin, këtu ki mu djegë, dhe i vjen një person në pamin matë keqet mundshme, një shëk shumë i keq, shumë, shumë,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 Ne duhet me e kshilu, me net offer ti, jo me bojkotu me alon shëtanë dhe shësit keqe. Për vetë se me një rastë, në qofë se e dim se bojkoti nga ona jonë mund të shërben si një presjan pozitiv, që a e me hek dur nga i vest, lejot me bojkotu. Lejot me bojkotu përshka këtë qëlimit, jo përshka këtë bojkotit. Por në qofë se ne bojkotuim dhe a i hithnot me një vedhma shumë, dhe pasaj rezikot me shku me shësit keqe, atë e nuk e bojkotuim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 Allo, selamat rekan. Aleikum, aleikum selamat. U është do është të më abon pytje, jëm, jëm të abon në pytje, jem të rote katërveqërë, folë në qëtë tri vjetë njëmon. në gjëmonë. Në nështë të folë, ja kum njështë me folë për zvokët në mëjë detë. Masha Allah, po? Se ja kum njështë probleme, kum gjithë hajma lijë në rja stagjë. Po? Në një shtagjë dhe me omrena,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 E kam gacsmojn, kam problem me familjarë, kam kaçafyçje me familje, s'kam kush e sugjeru me shkurteni si çifrin në ruke që bën me kuran di konteneri im se Aje shku dikun me me kuran kurrë sikon. Jo, s'kam shkuar, u ke skuambau veç kum ka. Po, e qartë, inshallah t'o përgjigjën inshallah. E kam problem, kam shpirt, mu fol rzon me kurthir në fardë emocionit madh e kam për gomgacsmojn.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 Dhe ta unë kam e të shumë në atë në krizit e ishtë të medishtë të të të të qalëzojme, insha Allah bejtë në lafëtëm. Ok, Allah e shumë lefëtë. Amin, atiulloh. Allah e përmenë në Quran, se Adejmë a.s. ka qenë gjennet, kësutë Allah e përmenë. Allah më thotë, ne i thamë Adejmët, fotën gjennet. Cëllë e është ta gjennet, në nuk e dimë. Mirë po, kër përmenë e të gjennet, në si musliman, ku në është ka menja?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 nuk e ka fut për të mbëjt atër për hershëm. Kru që nuk kanë fillu enda me funksionu regullt e gjenetit. Nga se regullt i gjenetit është se kush hinta nuk dhe në më piti. A dhejme e nëse më shë fungjit për medal. Andaj, Allahu Gjellua ka bëhë për e ashtim në raport me gjenetit, me disa veprime të caktuara, nga se ka qenë për qëllim të realizohet një urësie madhe. Që pasaj ulemat ka përmen me dhjetë e urë të hyrës Ademi në gjenet dhe të dores një nga gjenet. Andaj, futi Ademi në gjenet dhe dalja pe ti, nuk në bënd pasaj të jërzëkoshme edhe mundësi që shejtani me i buve zvesi. Shejtani dhe partia ti nuk kanë mundësi me i kurën gjenet. Por në atë ku, në është Allah e ka mundësu e para. E dyjtë Allah të fevesu e se lehu me shejtan. Shejtani i bëri cytje, dhe cytje nuk nëmkupta në që me konë ofër, ka pas mundësi me konë pejlargu,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 punën e namazit, dhe sa i sati përfundoj këto barna, a thu ahupi unë e tishka të Allahi, se nuk kom qëtë me rjonsë, se si kom dhe prendë, shumë kom pos që fëmë falë, po tash nuk kom, vullne, kom pos që shkom pos, që shkom jetu, që shikom qërëfmin, këto centë të kretëm kanë hupë, prej që kofit e kom nuk e di. Në qështë right. amë të abo pëytjen, në qëfë se nuk i fali vaktet me rego, ahupi tishka të Allahi, Në është se Allah i nga shekrejt edhe i din që ka pësëpërvojemi, veçka që. A qartë, a qartë. Në basë të pytjëre që përbënë shiku e ndërruar, po e vërim se sa armik e kemi shëtanin, subhanë Allah, pëtë. Në gjithaj dytë shikua që përnë telefonen, nuk ka qare për ndërridhë problemi ti me shëtanin e malkuma pëtë. Ndaj, sa në duhet më lidhë me Allah në zë gjellë? Sa në duhet përkrahi Allah, gjellë gjellë, sa në du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 Odnë stres të madh, të pakontrolluar. Madje kanë vënë diëtorë dhe gëzim të madh të pakontrolluar, hapët njeriu që shëtojnë të futen te hapta. Ti ke qenë mbyllur për shëjtanin, nga se ke fal namaz, ke qenë rregull. Por pakujdesia të këtyre momenteve, stresi, shqetësimet që ke bretu, ke çel një portë caktuar që më të bërtu shëtanë. Dhe ka të bërtu dhe kanë zonë vendi. Prandaj duhet më të debu me dhikr, me përmendje Allahu xhelleu ala. Duhet më të debu me namaz.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 Por postojm nuk i gjunat atëherë, kur ti ke marrë të gjitha hapat e duhura dhe të nevojshëm për me fal namazin ku. Prandaj, kontakto me një motër muslimane, me dikën që thui thirrën bre kur quhet namazi sepse po abitna. Threm sa baje, threm drejken aksha me thërop. T'perkujton dhe kujdeso për namaz. Mos era namazin, qase vallahi me namaz do psohesh shumë. Pa namaz, të fshi në armikuj Zotit, Allah do rrit peshërën e ti. Prandaj, kjo është që të ka ndodhur, e kuptoj është një goditje në stres që ke përjetuar. Vazhdo me hapa, edhe me me me këshilla që ti ka dhënë me siguri psikologu që e ke do të thonë e ke konsultuar, më pas vazhdo me namaz. Vazhdo me Kur'an. Nuk prij shpun. Pse jo? Me me tentu, edhe më provu me me me me bëj një një uh, sesion të lezimit të Kur'anit, një terapi caktuar me rukje. Me provu me zukur'an të një hoçi besueshëm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 A i shëjtoni mund marrë me tonë, një miljen herë, ki me dhej, ki me dhej, vëllahi billaj, i së këna me dhej, kur së të shëjtoni. Kur, qëtë ashtë le djenë le tëtë, një qënë herë, ki me dhej, si besojna. Ne i besojnë me la gjëlle uale, ne këna me vdhej, kur Allah së të ki me dhej. Këjtë bëta muqu, këjtë që kanë, në kësmës pëj kërjesëve, me milione, miliarda, njerëze, gjinnë, kimëtuat sallot kilometu andaj ushën zëmërt me kët besim me kët bindje ktheha vet besimin vetës me kët besim në Allah xhallah le wala tani ku e besver pse po lënë i armik për i armikut me gjëzu petaup lëmturin bashortore e lëmturin pritnore me fmije këso mërat ti ski prit a pse sot ka ç'është mësmë pas prit po ti bile spa ku edin syën dek do sa fëmitë tu soka ç'kan ata e din Dërsa, të të të kan. se kanë nën të gjallë kanë po thosën duke kanë Se s'ekan për kurrë djegmo, as e disponu me as pretes për kurrë, kjo është shumë e keqe. Ne duhet të them që të kemi kujdes. Mos e prishim një një jetë kem të jetojm të rëhatë të lumtur. Shejtan nuk dëmën apo mirë. Kë duhet me ditë. Andaj të të të shpatellojm këta armik. Duke duke qen mirë me zveti, duke adhuru Allahun azhgal, duke jetu të lumtur të këndshëm, gjithkush ka stresi. Gjithkush ka depresion nganjere. Gjithkush ka nervozë, ka ngarkesa e kalon këto merren Allah xhelaluah por ju të bëtkën jurimet e ton nuk dinë merrenu ndyshe po depresion nuk dinë merrenu ndyshe po nervozo samo nuk s'ka bë Allah jetën kështu a që nuk na ka krijuar nuk na ka krijuar me kon nervoz nuk na ka krijuar me qenë të stresuar s'ka krijuar Allah kështu ndaj ja bëin vetes ton atë vallaj edhe në, në teatër më kuptu s'në qofshi me durr ton a shkatrëmi me ton kërë me dhon policë për Allah për kët punë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 Me për lot, më lë të përule para Allahut. Thohu para Allahut, Allahu, thye Allah jamë dopt, jamë shkrit. Ti e din gjendjen tim O Zot, ti e din sa po mendon kjo. Vetëm ti O Zot jam që më sim me ndihmë. Ndihmo më O Allah, kapun për dorë. Njerëm nga këtë lëshë, lut Allahun Xhel Lewla. Lutë, lutë, lutë. Kush e lut Allahun Xhel Lewla, Allahu Allah, nuk e humb. Allahu prit për niveve më në djuzirin tën ton duke lut, duke thirr. Ata lut Allahun Xhel Lewla. Gjithda këto më i parasysh, kështu sepse këto që i përmenë. Më i parasysh. The mari seriozish parasysh. Qallogje lorë me pozitë. Më dal pikë këto citate. Më dal pikë këto krize. Nuk është kenieta kështu. Nuk është jet kjo. Prandaj kim mundsi me tëu shumë më mirë. Mundsi ti pas ke. Nga se spaskën problemin tjetër të, të, të theksuar për atë se asaj krize që ke pas. Ajo ka qenë krizë, është një problem që ka kalu, duhet me i dhon vetës garat, sikur sot popullon. Me momentet ka pak i më të shpresë. Ka me tash bul one me minuta, më thon.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 ëmbëndimin e kët. Një nuk duhet më u shndrrunë në armik të vetvetes, më e my të vetme me mendime me të kshija, me my të vetme me parajgikime të kshija, jo kështu valla. Jeta më mirë të vetës endë, në të të. për hir të vetes sande, pastaj edhe për hir të familjarëve tu. Valla asata nuk nënzgzuam aslum kur të kur të shroin ty këtu këtë gjendje. Prandaj nuk e arsyj me këtë. E kuptoj situatën që e ke. E kuptoj të lash, por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 kem në telefonat Urna Assalamu alaykum. Aleikum salaam wa rahmatullah. Dërgova nga televizion nga se pokopengisa. As e duk lidh shumë adapt. Edhe u humbm lidhjen. Kemi telefonat, ordane? Po telefonat, ordane. Falë. Ordane. Ade, ade. Ka kanë niftë për Hoxhën? Po, po fal, po të ndëgjojmë. A po më dëgjon? Po, po, po të, të ndëgjoj, po ndëgjoj fal. Jakumnizmi so fol dy vjet, që 2 vjet, kaçi nisna, jakumnizmi so fol, vaktë leu pa fol.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 Ti bën gatë që i falin pesë vaktet. Fo, ajo që e pyetës se ka që falon me lutë, po nuk desh këmbë lezim. S'ka nevojë me di që këmbë lezim për me lutë Allah xhellahu te ala. Luta Allahun për atë që ke nevojë. Luta. Po sa dëshirë të përmendës të ti falësh natën. Kemi telefonat po Ordanë. Ala. Orna. Selam aleikum. Aleikum selam. Do të shohim ti vaja dy fytytë hut. Po? Uh, e pora është hara me foljën një banjë. Po. E uh, dhe të qatë i dhe rështë, uh, une vjetë kum e kum si uh, posë, dhe më tonë, kome në sime. E dhe si vjetë ashtë verës, kome hi në prasjen. Uh, e të kom diremen se qësh me bon amazin, kur në sëpë vora, dhe më tonë, më këllën gjakës. Po. E uh, dhe nuk di shumë folë, ashtë të në stanë, pa vdesë, nuk di shush. E të qartë, e të qartë. E të qartë, të qartë. E të qartë, të q Uh, andaj ishte për vazhdojnë me përgjirë në pytin e para kaluar, uh, lutë Allah në gjellera në sejgjde, po se që përmene se falësht në atëm. Në atëm kërë falësht, ku e ku në kërë të vetë kër në sejgjde, lutë Allah në shqip. O Allah, ma rruj besimin, o Allah, ma rruj namazin, o Allah, ma rruj fmit, o Allah, kët, ma rruj këtë, ma jap këtë, lutë Allah në gjellera, që ka të ki dhe ti lutë Allah në gjellera, ajer duke të dëgjuar, ajer duke të pa, Jeni në lidhje të drejtpërdrejtë me Zotin e gjithësisë. Lëp pedi çka dush. S'kanoim me dişku kërkues të lutës me Zotin lutje. Atë që kën nevojë dhe dinë që duhet nga nevojat e kësaj bote, edhe botës tjetër, lutja Allahut e lavdona. Edhe në gjuhë shqipe lutës prish po. Lutje kur jeni sëqëdhe. Lutje kur e përdorni namazin ngri di dur lutja Allahut e lavdona. Lutje kërkon gjaja ç që, që ke nevojë. Pyetja rrethësish të sa bën me ful banjë. Njëriu hyn në banjë tash, baneti ona nuk e kanë vetëm 1. Uh, një uh, rol që njëri të kryin nevojnë, për kanë të kryin shumë punë tjera, laën dhurt, uh, laën të eshat, ku e di unë që ka tjetër, apo njëri ju nga uh, nevojnët e tjera që i kryin në banjo, ndaj në qofë se ka hi me kryin nevojnë, dhe është duke kryin nevojnë banjo, nuk banë me folë. Duke kryin nevojnë, nuk banë me folë. Nga se biseden e njëriut që është duke folë, që është duke kryin nevoj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 Fot komo operu edhe çka me me varr. Falem me varr, nuk prish punë. Rjedhja e gjakut nuk e prish abdesin sipas mendimit më saktë ulemave. Andaj falo dhe nuk prish punën afon. Nëse ti dyshim këtë drejtë, s'po ku merr atë personi namaz dhe, dhe falo. Po namaz mos e lajtën. Ekzistimi i varrës nuk guzon me të pengon ka namazin. Falo, pa problem. Kemi telefonat dhe sapo e kuptojë është e fundit personte. Selamun alejkum. Aleikum selam tullah. O të dhe sa me bo një pytje. Pjot, o të dhe sa me bo një pytje. Oh. Isha isha të shumë në gjami, edhe në atë moment i ka thonë një gjematli që nuk e kemi vojën në atë një gjami atë më e zhinin. Edhe i ka thonë një gjematli një gjematli sire e zonin para vastit. Do më fanë ka qenë kua e i kini së ka qenë. E ka thirë në dy e një, një minutë e zonin. E ka thirë në dy e një minutë e zonin aka siën me herfo më sana udor se pritë të ko në votë në thjerë mama më thon se që shkovai se jam në dhami se si un dhami se më do pak atarova sa që më thjer votën përpara desa volin e pyetë a ka gjënat që eventual pas vras në gjasin që ka thjerë e zonën ja është jetuar edhe një herë me thjerën e zonën e çoftë çoftë selam aleykum selam aleykum Lenderuar tashtë nuk po e di fillimishtë uh, për qëfar vrashësi e bëhet fjallë. Për të vlerësu sa a kebun me vena për ju. Mirë po. Uh, Duhet me kuptu gjithdo kur që shko në gjemi. Nga se njerë dhe shkujnë nga njerë gjemi dhe marrin të drejtë me u përzirë në kompetenzat e njerë dhe përrejtë në gjemi. Dukë i mënu së në kom dhejtë se më falë në këtu. Jo s'ki drejti. Ti ki drejtë me shku mu falë. Ti shko në gjemi mu falë.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 ku që mergjunohen me kso që ka folë namazin para kohë. A poshtë kujtaces? Me drejt është ngjanë të mos i lidh me donjë njerëz pak me zë të lartë. Me drejt është mos i lidh me njerëz pak mëyr, po them brenda kufive të normalës, nëna nëna se që është marralë, menasa mre, që që është njerëzore. Por me një ton pak më ngritur, me një stil pak më më më më më trap, po them kështu të pak kapton jo për të mase, për më treguese skira se që bon nuk është e qasësh. Nuk është e qasësh. A thënë që domethënë Ramazan para kohës? Ti shkon namazja që shomë të për shemb. Sa njerëz do të kan qenë agjërushëm? Graçi kompenzojnë Ramazanin për shemb. Do bëjnë ftohar para vaktit. Kush e merr policinë që ka prishin djajin para vaktit? Është ka po që punë thjesht. Njerëz e kuptojnë me thirëzan punë thjesht. Me dal imam punë thjesht. S'është Së hoqë dalunë. Ka thalën vllazë këti përësi. Gabon namaz për shemb. I marrin qof kë djemonin që kemazëti. Kush ia si përzi për namaznë të hynë? Ndonë mundu. A do të them ndonjë se ti më drejtake që je shqetësuar, se i përgjesh xhamin. Këshilli i xhamisë janë ndihmëtor të Hoxhës, ata i ndihmojnë Hoxhës dhe më zinit që më boi situatën kontroll. Më boi xhamin në rregull. Dhe e kuptoj pse je shqetësuar. E kuptoj pse pse ka kër, reaguar pak rapt për këtë. Por s'u nuk po di sa ka qenë shkalla aq sa ka mundsi që edhe këtë kalu ku ka luqufin. Ka mundsi. Ka së lejohet më reaguar pak më dre apo jo më tepru? Jo më të prungasë, ka bogabem, po kam funksionoj reagojm. Por jo më të prun. Ju se ke, ta bërm magjikë të pru. Unë s'më kërku hallall, të fal, unë nuk kam kusht kundër të kundërtie. Por më të vërtet ke bogabën madh, edhe mundesh ashtu të reagoj. Qyse ka qenë të pruar, për çdo të pris kërko hallall tek e fundi, apo ndaj. Por çu të mënessë ke reaguar mirë siç duhet. A çareskiçja më kërku hallall, edhe pse po them, ki drejt, mos e çu. Ki drejt, me një vetëm kaq para çka ndodh, andaj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 ورحمه الله وبركاته